tie povedačky o drahých kameňoch a zlate u nás na Úrale, na tie ja neverím. To, že dajaký drahokam stráži spánok, alebo iný zas, že zaháňa samotu, či chráni zdravie, to sú podľa mňa len také tresky plesky. Povedačky, aby reč nestála. Nič viac, to mi verte. Až na jedno rozprávanie môjho deda. To som si zapísal za uši a čo živý budem verú na nezabudnem. A ten príbeh vám dnes porozprávam. Žil u nás v osade mládenec Ilia. Sám ako prst. Všetkých príbuzných pochoval, ale po každom niečo zdetil. Po otcovi silu, po dedovi ruky ako lopaty, po matke reď ako meč a po babke Luké. Iliuško, Pozri, koľko peria som ti nazbierala. Plnúčké A oh, Aké je krásne, jemné a bielučké ako sneh. Vezmi si na pamiatku. Až sa raz oženíš a žena donesie do domu vankúš, aspoň sa nezahambíš. Povieš, že ja mám perie po starkej. Ak náhodou neprinesie, netráp sa. Nenariekaj na psotu, Pracuj rád až do potu, Potom sa ti aj na holej slame Bude dobre spať. Bieli deň ťa poteší, Čierna noc ťa pohýčka, Zlaté slnko ohreje. Ale ak by si si pripustil Čierne myšlienky, Mrzel by ťa celý svet. O akých myšlienkach to vraví Starka, O myšlienkach na peniaze a na poklady. Nič horšie nepoznám. Každému narobia len neplechu a spôsobia súženie. Keď budeš statočný, možno sa ti podarí peria na vankúš nazbierať. Mm -hmm. Ale bohatstvo to veru statočnou prácou nenahonobíš. Ak budeš poctivý, aj tri pierka ti postačia. A čo, podzemné poklady. Stáva sa preca, že... Mm. Stáva, stáva, iba že poklady, to je vec ošemetná. Tie niekedy človek dostáva po štipkách a hrstiami ich porozhadzuje. Na poklady, Iliuško, na tie ty nikdy nemysli. Ten červík nechti v hlave nevrta. Ale predsa. počula som... Že jeden z tých podzemných pokladov môže človeku priniesť hojnosť a požehnanie. Ktorý starka? Ten, ktorý človeku sama bludička odovzdá. Bludička? Tá, o ktorej sa vo osade hovorí? Tá, tá. Ale platí to len vtedy, keď sa premení na krásnu dievčinu. A počula som aj to, že bludička dá poklady iba človeku čestnému a odvážnemu z úprimným srdcom nikomu inému to maj na pamäti chlapče a to je aj moje posledné ponaučenie ďakujem stárka za perie aj za to ponaučenie do smrti si ho budem pamätať Tak pochoval si starku Lukériu, ako sa patrí. Ech, ťažko mi je bez nej, Leonti. mal si ju rád. Bolať ako mať. Zden, každému raz skáhnček do hory. No z mohla si ešte požiť. Mm. Vedela všetkým poradiť. Pomôc. Mm. Heru tak. Budeš na ňu spomínať. Iné už ani nemôžem, Leonti. Ostala naozaj iba spomienka. Hmm. Kým som sa vrátil z cintorína, bolo všetko preč. Chyža je prázdna. A to naozaj? A nechce sa mi veriť? No, veď poďte sa pozrieť, keď neveríte. Ah jedna skoba v scene ostala. Hm. Aj na to perie sa ulakomili, čo mi starka nazbierala. Reše, to je prázdne. Čo to? Iba na dne ostali tri pierka. Prilepili sa. No daj mu ruky, odpadli zlodejovi zlodejskému, aby ani spať na tom peri nemohol, aby sa mu... Nahady obrátil, aby ho hrízlo ako zlé svedomie dovtedy, pokým bude na tomto svete povetrie dýchať kmín jeden zlodejský. Nemohol to byť nikto iný. Dosť, dosť sváčko, ah. nikomu nepridá na zdraví a nepatrí ah. sa prostom ukazovať, ak zlodeja nepristihne. No, ale som sa rozčúlil, že sa upochodiť neviem. Musím to ísť povedať žene, lebo ma na skutku porazí keby mi aspoň bol nechal. Nenariekaj, vnúd môj, milý, na pso tu. Pracuj rád až do potu. A potom sa ti aj na holej slame bude dobre spať. Bielý deň ťa poteší, čierna noc ťa pohýčka. Zlaté slnko ohreje. Starka? Ach, starka. Kde ste? Čo si počnem? Ako budem žiť? Čo tu máš za čapicou, Ilia? Petri čo mi ostali po starkej lukérii. A čo neprídeš medzi nás? Si taký bledý, zachmurený. To je len smutok za Starkou. Viem, milušenko, viem. Ale mohol by si prísť medzi nás. Včera sme boli na Gremiši. Tam, neďaleko Bielej skaly, kde je to veľké rýžovisko. Spievali sme, tancovali. A ty si chýbal. Tak bolo veselo. Nádherný letný večer to boho. Nie je mi dospelú, Nástenka. Viem, viem, Iliušenko, smutok je zlá vec. Ale samota, ešte horšia. Nesmie sa toľko trápiť, lebo sa môžeš z toho aj zblázniť. Však prídeš, zajtra je sviatok a ukazuje sa jasný deň. Taký jasný, ako tvoje očí, Nástenka? Ilia, Ilia, čo to vravíš? No a ak bude taký krásny, jasný a Bela si... Potom prídeš. Zajtra. Zajtra sa vyberiem. Na gremi žilia. A kam sa to pozeráš? Aby ti celý horíš. Čo sa deje, Čo ako bez duše? Neviem, mamka. Iliovi asi z tej samoty preskočilo. Tak sa na mňa díval, ako keby bol chorý. Oči mu horali, priam iskry mu z nich šľahali, strále naháňali. Ach, vieš, ako je to, keď je človek sám, opustený. Mal by si nájsť nevestu. A, myslela som, že vy dva ja... oh, Nevravím... Ilia je pekný človek. Hovoria, že aj dobrý, ale ja... Ja sa ešte navýdať necítim, malýka. Veď som iba nedávno mala 16. Najlepší vek? Ešte som ani dievkou nebola. Len aby si mi neostala na ocot. Ja som si tvojho otca bral tiež v takom Keď... Keď on ešte nikdy nepovedal, že ma chce. A to ti vravieť nemusí. Stačí, keď sa na teba pozerám. Nie, nie, taký pohľad ja nevydržím. Mamka. Ach, pre pána kráľa, kde som to? No, som len nezabudol. Čo som sa tam to tu ale toto... Toto ja nepoznám. Taká tu úžľa by na jak jakžiu nebola. Že by... Že by to bolo vyššie? Vyzerá to tu ako z zjuzelské blatá. Uština hustá ako smola. Ale vedia, ja, ja som chcel ísť k bielej skale, na gremiš, tam, kde sú všetci mladí zosady. Poklady to je vec o šenebžá. Tie niekedy človek dostáva po štipkách a hrstiami ich porozácuje. Klíme si do rakvy za to. Len jeden jediný z tých pokladov môže priniesť vojnosť a poželanie. Ten, ktorý človeču sama v zodička odovzdá. Ale platí to iba vtedy, keď sa na krásnu dielčinu premení. Ach, Starka. Starka. Viem, čo mi chcete pripomenúť. Nezabudol som, veru nie. Lenže... Ja radšej mi povedzte, kde som. Vymocen sa vôbec odtielto. Čo by si sa nevymotal? Je tu niekto? Len ten, kto je tu doma. Nikoho nevidím. Ani ti vidieť netreba. Ak si smedný, poď sa napiť z mojej studničky. Studničku tiež nevidím. A smedný nie som. Ale keď si už tu, ukáž sa mi. Ja aspoň vidím, čo si zač. Aj na to príde ti, poď sa napíť. Viem, že ti už pípeď navrál na vás. Ako to ty môžeš vedieť? Dobre ja poznám takých. Akých? Opatrný! a bojazlivý. To potom nie je o mne. Mm. Aký hore nos. Tak sa napí. Tak sa napí, vravím. Neviem, kde je studnička. Nevidíš tu belasú Tu vidím. Úrok ešte peť krokov. Peť krokov. Raz... ...dva... ...tri... <tým> tak, prečo je tu? Voda... Voda je v nej čistá, priezračná. Tak sa už konečne napí. Tuším no. no. no. no. no. si mala pravdu. Vysmedol som. To trasovisko mi naozaj dalo zabrať. Teraz poď bližšie ku mne. Ak sa Aha, Čo by som sa bál? Len... Nohy. Ako by mi vrástli do zeme. To aby si mi neušiel. Chcem sa s tebou porozprávať... z očí... do očí. Nehraj sa so mnou ako mačka s myšou. Radšej sa mi ukáž. Lebo okrem Belasej mly nevidím celkom nič. Aj studnička je už preč. Ak budeš trpezlivý, všetko bude. Eši! A No, to je dobré. Eši! No, jako cent? teraz ešte aj kýchačka. Apši! Apši! Čo je? Čo ti je do smiechu? Ty si nikdy nekýchala? To ma asi pošteklili tie tri pierka na čapici. Apši! Uh. Ale sa mi poriadne v hlave postriasalo. Príduj sa svete... Už môžem mnou zdvínuť... Aj druhú. Aha, tisíc striel hrmených! Dnes je všetko proti mne! Ale príde čas, keď ťa naozaj dostanem! Aby si vedela, nedostaneš! Lebo ja už viem, čo ty máš za Lubom. Stiahnuť ma do studničky však! A nepodarilo sa ti to! Len veľmi nevyskakuj! Keď prídeš na budúce, Živý otiar, ale to neodídeš. A na čo by som sem chodil ešte raz? Bojíš sa, čo? To už vôbec nie. Aby si vedela, na schvál si sem prídem nabrať vody. Ale nevráv chvastu nízko. Má čo ďakovať starkej lukérii a jej pierkam, že vôbec vyviazol so zdravou kožou. A on sa tu ešte vyťahuje. Jedno si zapamätaj, že taký človek, ktorý by si z tejto studničky mohol nabrať vody, ak ja nechcem, taký sa ešte nenarodil. Či sa narodil, to sa uvidí. Dobre ja viem, kto si. Ako ľudí ničíš a na aký leby chytáš. Rozpráva sa o tebe všeličo. Neprídeš a neprídeš. Kdeže by si ty úbožiačik prišiel? A just prídem, uvidíš. V niektorú nedelu, keď bude fúkať vietor. A pripravím si poriadny papek. Na čo potrebuješ vietor? A, a na čo papek? To moja milá poznáš. Nie som ja nejaká tvoja milá. Zapamätaj si. Tak sa mi ukáš. Neukážem. Dobre, poradím si sám. Odlomím halus a tú hmlu rozoženiem. Tak. Nie, nie, nie nerob to, to. Ukážem sa ti. Pohuj. Vidím. Už ťa vidím. <sík> Darmo plyuješ. Ja ťa aj tou opľutou rukou stiahnem do studničky. Na mňa také čary neplatia. A nespoliehaj sa ani na vietor, ani na pierka starkej lukérie. jedna. Oči máš uhrančivé. A vyzeráš, ako by si hrobárovi z lopaty utiekla. Chcela si ma oklamať. Do osídiel chytiť. Povláčiť ma pomočiarok a do studničky vciahnuť. Si obyčajná... obyčajná... blúdička. Nechceš to počuť, čo? Skryla si sa! Zaliezla do studničky! veď počkaj, ešte vyjdeš. A potom uvidíme kto z koho. to, som Toto... Toto nebude s kostolným riadom. Hlava ako opytá. Ako keby ani moja nebola. Musela mi počarovať. Teraz som si už istý. Je to bludička, čo skrýva poklady. A váby ľudí. Lenže... Tomu som ja nikdy neveril. Tak potom, prečo som sem na tieto blatiská se vlastne prišiel. Prečo? Rýchlo prežutiel. A čože? Kde sme boli tak dlho, mladý pán? Aby si vedel, Lilia, u mňa si skončil. Môžeš ísť domov. Viac tú robotu nemáš. Ale pán dozorca veď viecie. Starká Lukéria... Pochoval som ju. To viem. Ale od vtedy, čo si ju pochoval, už prešiel celý týždeň. týždeň. A teraz si prídeš ako taký frajer s pierkami na čapici. To sú pierka, čo mi ostali po starkej. Jediná pamiatka na ňu. A nemenil by som ich za nič na svete, ani, ani za celé toto pánské rýžovisko zlata. Počuli ste, chlapí, Ilia stratil rozum. Tri pierka by nedal za celé rýžovisko. No, len sa smejte, smejte sa. Lenže keď chcete vedieť, poviem vám, tie pierka nie sú len také ledajaké. Toto, toto biele mám pre veselý deň. Toto čierne pre pokojnú noc a toto hrdzavé pre zlaté slnko. Hej, ale ty špásuješ, Ilia. Neveríš? Mal by si. Veď ty uveríš každej hlúposti kuska. No, tak to nehovorili, a mohlo by sa stať, že sa neovládne. Hádam sa, chceš do mňa pustiť. Poď. Bez tak mám s tebou nevybavené účty. Chlapi, oh, oh, oh, chlapi no, no tak, re, nechajte to. Ne, čože, oh, aké účty? Ty dobre vieš, a nie len ty. Všetci vedia, že máš dlhé prsty a všeli, čo sa ti na ne prilepí. Ale o tom sa tu rozprávať nebudeme. Teraz by som bol radšej, keby mi dozorca vysvetlil, ako to s tou mojou robotou myslel. Ja sa úra žadne nechám. Vyhodte ho, dozorca. Hm. Týždeň to nebolo... Nemusíš prísť ani zajtra. To nebolo týždeň, dozorca. Včera bola preca nedeľa. No, no, no. A zajtra je sobota. Sobota? Ale to nemôže byť. Tak dlho som šiel. Čo, čo to pletie? No on sa nám načisto povie. Kuska, no. kuska nechaj tak. Počkáme ešte do pondelka a rozmyslím si, čo s ním. Nejaké rozmýšľanie dozorca. Treba ho potrestať. Kuska, neviem, čo vy spolu máte, ale rozhodnem sa sám. Týždeň mi ubehol ako deň. Čo som vlastne robil? Kde som bol? Že by to bolo tak ďaleko? Alebo... Alebo ma blúdička vláčila po cestách a necestách? Počkaj, ty potvora, jedna modrá oká! Len sa smej, smej sa! Aj tak prídem, aby si vedela! A napijem sa z tvojej studničky! Naberiem si z nej vody! Ty, ty, ty, jedna... blúdička! Počúvajte, dozorca. To s tým Iliom. To ste zle vymysleli. Prečo, kuska? Hmm, pozoroval som ho. Správa sa, ako keby nemal v hlave všetko v poriadku. Hmm, nevral, a čo? No, po robote som ho sledoval. Kráčal do hory a ja za ním. Obzeral sa, ale ja som sa len za strom schoval, takže ma nevidel. No a po prečo by nešiel? No veď, a na tom by nebolo nič čudné. Ale celou cestou si mrmlal. Aj tak prídem, aby si vedela. A nebojím sa ťa, potvora jedna modro oka. Ha? A potom? No, no, potom odrezal taký obrovský papek. Čo celá mladá brieska to bola. No ale napokon ju nechal tam. Lebo sa zotmelo. A ty sa potme v lese bojíš však? Ale čo by... Čo by som sa bál? Len som už nič nevidel, tak som sa vrátil. A Ilia čo? Ostal v lese? No to ja neviem. No asi nie. Ráno bol v robote. Tak prečo mi to celé rozprávaš, kuska? Myslel som, že by vás to mohlo zaujímať. Mňa zaujíma iba jedno kúska. Kto je aký šikovný a pracovitý? Sám dobre vieš, že Ilia na tomto ryžovisku nemá páru. Na rozdiel od teba, čo iba rozbroje vyvolávaš a prázdnu slamu mlátiš. Prat sa mi radšej zočú. Tomu, ako mám rozumieť dozorca? Tak, ako som povedal. Čo len v tom môže byť? Dozorca ho chráni? Všetko sa mu prepečie? Robota mu ide od ruky? A to s tými pierkami. To mi je záhada. Že by naozaj boli zázračné? Biele pre veselý deň? Čierne pre pokojnú noc? A pre zlaté slonko. Hej, chlapi. Neviete nič o mojich pierkach. Čo máš zasa s tými pierkami? Mal som ich tu, za čiapkov. A zbláznil si sa hľadať nejaké pierka... Čo tu prejde cez deň ľudí? Iste sú už niekde zašliapané. A prečo ich vlastne hľadá? Už som vravel, že je to pamiatka na Starku. Pamiatku na človeka treba nosiť tuto. V srdci. Nie za čapicou. Máte pravdu, chlapi. Ak som ich stratil, nezaslúžil som si ich. Daj sa my, Svete, Pierka. Mal by si byť rád, že ťa dozorca vzal na milosť. Nie sa tu kadejakými pierkami zapodievať. Ber a hýbaj na ryžovisko. No čože tak naň ho Čomu Čo mu ty máš čo rozkazovať? Už čo, bol by rád, keby aj, aj ho... Ak neprestanete na môj hriešnú dušu, poviem dozorcovi, že nič nerobíte. <rý> Len hubúme liete a staráte sa... Dovecí, do ktorých vás nič. Vidíš ho? Poviem dozorcom. No, on je v stave. Ak s ním neťaháš za jeden povrat. Nechajte chlapi, čo už. Mal som si dať na Pierka lepší pozor. Aj bez Pierok vás bude mať hlboko v srdci. Starka môj. Viem. Nebolo to do mňa pekné, že som Pierka neustrážil. No čo už teraz narobím? Dozorca, prečo ma nechcete pustiť na nedeľu domov? Veci si bol nedávno. A čo by si tam robil? Rodinu nemáš a majetok nejaký. Aj posledné tri pierka si si na ryžovisku. Tak už aj vy to viete. <laughs> ja viem všetko, ilie. No, dobré. Ale mám prácu. A nemôžem ju odložiť. Prosím vás, je dobrý vietor, fúka od strnísk. Mm. Musím ísť teraz, lebo bude... Všetko stratené. Neviem síci, o čom vraví, že Choď. A do roboty príď na čas. E, kuska? Pôjde s tebou. Kuska? Prečo? No, ve, dobre, dobre, dobre. Ja iba tak. No, peknú nedelu Ilia. Povedal, že sú zázračky. Ty ste to myslel vážne. Jedno? To biele je. A no, ako to len vravel, musia byť zázračné. Verím, že sú. A že ma zavedú k pokladom. Heš! Heš, potvoraš, krechľava! Či som sa ťa zľakol? Čo to bolo? Je tu niekto? Hej! Ozvi sa mi! Už len to by mi chýbalo. Ozvať sa. Ako by som sa potom dozvedel, kde je poklad? Ej. Len či tam bez tých pierok traf. Tuda, kde by to malo byť. Tu som... odhodil tú briesku. Vidím ju, vidím. Ale nepoviem. Ak to miesto nenájdem, som stratený. Vietor. Vietor ustáva. Pre neuvidím nič. Ak si pripustíš myšlienč na peniaze a na poklady, bude ťa mrzieť celý svet. Viem, Starka. Viem lenže, čo teraz? Som tu, nie som tu. Pozrime ho, hrdina. Starkina je pierka strati a vietor ho neposlúha. Čo si teraz počneš? Utekaj domov a čakaj, kým sa zapúka. Možno, že sa niekedy dočká. Kto si? Krásna dievčina. Hlas ako bludička, ale vyzeráš celkom inak. Máš uhrančivý pohľad a oči bela sa ako nebo. Poď bližšie Poď. Neboj, Neboj sa. Ma. A podaj mi ruku. Nepodám. Neverím ti. Aj keď si iná... Mladá... A krásna... Tu, kde som si odložil papek... Tu, za tento dúb... Nevieš náhodou? Tam darom hľadáš, hrdine... Nepodaj mi ho... Niekto odhodil do úžľabiny... <hým> Nevravím... Je tam... Na čo ti je? <hým> Priviažem si naň misko a naberiem si vody zo studničky. Pozor, aby som ti neublížil. No len sa tráp. Tráp, hrdí ako misku k sebe dotiahneš. a Akoľko vody sa ti podarím nabrať z mojej studničky? Koľko budem chcieť? Ale najprv by som rád vedel, prečo si tam zasa ty, a nie ta dievčina s belasými očami. A čo si ešte si si misku priviazať rovno, obrvno. Nebolo by sa ti zlomilo. Ja radšej urobím iné. Skúpem ťa, aby si vedela. Zubami budeš drkotať a prosiť. A dovtedy ťa budem máčať, kým celá nezbelášača. Čo len sa vyhrážaj, hrdina, vyhrážaj. Kto koho skúpe, to sa ešte uvidí. Uvidí? Pravda, že sa uvidí. Tak už dosť. <laughs> Vidím, že si odvážny človek. Ak budeš chcieť, prídi niekedy za mesačnej noci. Ukážem ti poklady, aké si nikdy nevidel. Môžeš si z nich nabrať, koľko unesieš. A keby si ma náhodou tu nenašiela, zavolaj do studničky. Idem bez misky. Vtedy prídem a ty dostaneš všetko. Nezabudni. Za mesačnej noci. Všetko viem, čo som vedieť chcel. Je to naozaj ona, prúdička. Ukázala sa v celej kráse. Poklad bude môj a ja budem bohatý. to jest je Veľa mužov, koľko len už <sík> Preca len všade je dobré, ale doma je doma. Aj keď je tu tak pusto a prázdno. A kde je reše to? Aj to sa niekomu zišlo. Myslel som, že ho vezmem, keď pôjdem na močiare. A vlastne... Pôjdem vôbec. Načo? Poklady nepotrebujem. Len jedno, keby som vedel... Čo mi najviac vrtá v ako, ako... to, že raz bola ako starena a druhý raz ako krásne dievča. Neustále vidím tie jej modré oči. Ba niekedy jasne počujem ak budeš chcieť... Ak budeš chcieť... Príď za mesačnej noci. Ukážem ti poklady, aké si nikdy nevidel. Preca pôjdem? Keď bude mesiac v splne a noci budú svetlejšie. Aby som, aby som tú čarodejnicu lepšie uvidel. No, ho, ponáhľajte sa, chlapí. Čo, čo? sa stalo? Kusku si nevidel. S tým nechcem mať nič spoločné. O saťa ja nepýtam. Niečo sa mu stalo? To neviem. Dozorca behá ako nepríčetný. Vraj včera ráno odišiel s chlapmi na rýžovisko a strátil sa. Nikto o ňom nič nevie. Nepatrím do jeho partie. Treba ho hľadať. Á, sám si je na vine. Sliedil po každom ako pes. A ešte si myslím, že zlodeja... Nie je žiadna škoda. Zlodeja? Prečo zlodeja? Prečo? Pretože sa to o ňom vie. Zlodeja nie, ale človeka áno. Človeka je škoda. Á, koho to tu máme? Aký krásavec k nám ide. <sled> Veru nejaký krásavec Ani vzrastom Ani tvárou Neposudzujem človeka Podľa tváre, Ani podľa vzrastu <súdňujem> Radšej povedz Ako si sa sem dostal Šiel som rovno za nosom A treba doviedol až sem Vidím Máš ho <laughs> Pravda je, no. Tak počo si prišiel? Chcel si ma len tak vidieť? E, áno. E, u nás v kolónii sa totiž povráva, že máš v studničke veľké bohatstvo. Aha. A čo ešte sa povráva? No, že ak sa niekto dostane až sem, a... Ty sa mu ukážeš, že ho obdaruješ zlatom a trahými kameňmi. To je pravda. Tak poď bližšie. No čo stojíš? Stratil si reč? Keď... keď ja sa nevládze ani hnúť, zahľadil som sa na teba nohy akoby mi vrástli do zeme. Je tu veľké blato. Daj ruku. Skús ešte raz. Vykrom. No vidíš, že to ide. Len neviem, do čoho si ten poklad vezmeš. Tu. Tu mám mešce. Mm. Bude ich dosť? Ó, oh, pravda, že... A keď nie nasypem za košeľu, do vrecák, aj sem, do čapice. Otvor sa, studnička. Ukáž, čo v sebe skrývaš. Hmm. Ako oslepuje a koľko ho je. A to všetko bude moje. Všetko. Koľko len unesie. A to mám vojezdiť do studničky? Akože inak? A čo tá voda? Chceš preca zlato? Či nie? Prečo by som nemal chcieť? A Vravíte, že ste prehľadali les za ryžoviskom a nenašli ste nikoho? Tak je, dozorca. Čo urobíme? Kuska nebol dobrý človek. No, o tom teraz nehovorme. No tak čo? Ideme ďalej. Ja už nevládzem. Nohy mám do krvi. Čo ty vravíš, žilia? Ako poviete vy. Mm. Ak je naživé, vráti sa. Nie, malý chlapec. A dobre pozná tento kraj. Okrem toho je jasno. Noci sú svetlejšie ako inokedy. To je pravda. O no tak. Ďakujem za pomoc. Je krásna. Jasná noc. Tie oči. Prenasledujú ma ako zlá myšlienka dnes alebo nikdy tu som pludička a idem bez misky buď vítaný vzácný host už dlho ťa čakám poď a nabér si pokladov, koľko unesieš. Oh. Oh. Čo je? Čo stojíš? Nevravím ti, aby si si nabral do mešca, koľko unesieš. Nemáme šec. A od Starkej som počul, že len ten poklad prinesie človeku šťastie, ktorý mu sama do rok vložíš. Čo by si ty nechcel? Aby som ti doniesla poklad rovno pod nos. O iný nestojím. Dobre. Nech je potvorný. Oh. Tak si vezmi tento zlatý podnos, bohatie. Kto si? Nebodaj sama cárovna? Podľa šiat človeka súdiť netreba. Ber, pravý. No, to je násmiech krásavica. Ty preca dobre vieš, že podnos s pecňami zlata človek neunesie. Tak čo? Nevezmeš? Nie. Nevezmem. Dobre. Dám ti iný dar. Čo povieš na tento strieborný podnos, bohatie? Tak ty už nie si cárovná, ale kupecká dievka? <laughs> No, ani tento dar si nevezmem. Dobre, nech je po A nech máme potešenie obaja. Len, aby si potom neľutoval. O Oto sa neboj, krásavica. Hej! Krásavica! Kde si? Zrazu tmáko v rohu... A nikde nikoho. Neviem, či mám čakať, alebo odísť. Ozvi sa! Ale už mám toho dosť. Zomňa si ty posmech robiť nebudeš. Nevzdávaj sa, Ilia. Ty si kto, že ma oslovuješ menom? Vidíš, predca. Stojím pred tebou. Vezmi si tento dárček od srdca darovaný. Ha, reše to starkej lukérie. Plné všakovakých dobrú od lesa. A jahod. A nezábudok. Ale nezábudky a jahody na konci leta? Ako vidíš? Aj tripierka. Moje tripierka po starkej lukérii zviazaném otúzikom. Tak, ako som ich nosil za čapicou. No, Ber, nestoj ako stĺb. Vezmem. Toto si vezmem. Pierka a reši to so všetkými dobrotami. Ale najprvím povedz, či asi ja krásarica? krásavica. Ako sa voláš? <laughs> Vieš, Preca, som blúdička. Väčšie stará. ...a väčšine mladá. Ak máš šťastie, vidíš ma rastu, tu, raz tam, raz a za zonáku. Plúdička. <laughs> Stratil si reč? Plúdička je predsa celkom iná. Aká? To ci vlastne ani povedať neviem... Ľuďom čestným a odvážnym, z úprimným srdcom sa javím taká, ako ma teraz vidíš. Ale to býva málo kedy. A kde si vzala moje rešeto a tripierka? Kuska si prišiel vziať poklad. Kuska? Hľadali sme ho celú noc. Kde je? Skončil v studničke. Utopil sa so všetkými svojimi mešcami. A tvoje rešeto s pírkami vyplávalo na hladinu. Aj tak jeho škoda. Presvedčil si ma, že máš úprimné srdce. Máš krásne vrkoče, bielu tvár a urančivé oči. Tak už dosť, Ilia, lebo sa ti o mne bude snívať. Ostaň šťastný. A to i pierka. Si dobre opatruj. Budem. Pravda, že budem. Bludička! neodchádza ešte! Čo by som dal za to, keby tu bola ešte ostala? Taká... celkom taká, ako ostatné dievčatá z osady. Som, že sa svieti Už som prišiel Vítajte, sused Leontí A, Ale vy tu nemáš ani smolnicu Tak z čoho sa svieti? To je dnes iba plný mesiac A -a. E -a, Dávno si tu nebol, ryžovali vy ste? Mm. Málo sme naryžovali Zlato sa dá, kde skrýlo podzem. Veď viete, ako to býva. Na Murzínke sa ryžuje veľmi dávno. Vyčerpalo sa. Aj tak je to ťažký chlebík. Veľmi ťažký. A, a čo, pôjdete hľadať inde? Neviem, Leonti. Neviem sám, čo bude. Aha. Vidíte, nemám vás ani kde posadiť. Mal by som sa troška o seba postarať. Postel si kúpiť, hmm. zariadiť také aj Rešeto Sa našlo a vidím Plné je. Keby len rešeto Aj tripierka po starkej Tripierka Rešeto je vidím Plné No iba také ničoty. Ani sa nenaješ, ani neodeješ No, no, no Vedia ja len tak, Ilia. Len tak, nebudem ťa zdržiavať Istotne máš robotu. Plné rešetom. Naozaj? Čo s tým plným rešetom? Leontí sa naň tak čudne díval. A to svetlo? To nemôže byť mesiac. Žiar ako slnce. Veď! Veď to je samé zlato a drahokam. Pre pána kráľa, čo si ten Leon ti o mne pomyslí, že som hádam, hádam chcel dačo zatajiť, ale tam naozaj boli jahody a nezábudky a všelijaké lesné plody, všetko sa premenilo, toľko zlata, a čo si ja s tým všetkým počnem? Poď medzi nás Ponáhľam sa na stenka Inokedy, inokedy prídem o, Ty sa vždy niekde ponáhľaš Nezastavíš sa Leto sa končí, nastanú pliušte A do jary je strašne ďaleko Možno prídem na stenka Stále si zadumaný, Ilia Alebo hm. si namyslený? Skôr nešťastný <hlebo> Pretože máš dom plný zlata čo ty o tom vieš, Nastenka? Celá osada o inom nehovorí. Ah, potom to bude pravda. Ale vážne. Prídeš? Prídem. Istotne prídem. Tá blúdička... Neschádza mi zmysle. Ten hlas. Tie oči. Oh, starenka moja. Poradila si mi, ako získať bohatstvo. Ale ako zahnať túžbu po tej, čo má oči ako hviezdy. Zlatý vrkoč a podmanivý úsmev. To si mi nepovedala. Veď to priam na zbláznenie. Na čo mi je bohatstvo? keď nemám blízkeho človeka, s ktorým by som slovo stratil. Nastia, je to dobré, dievča, ale čo z toho, keď ja vidím pred očami inú? Leon ti ten príde. Možno aj trošku závidí. Aj chlapi v robote. Roznieslo sa to. Veď kto by nezávidel? Najlepšie nič nemať. Háda mi neprichodí zo zúfalstva do studničky skočiť. Nie je vždy dobré ponáhľať sa. Ty si kto, že si mi zastala chodník? Chceš to vedieť? Hm. Že som ťa tu nikdy nevidel. Oči ako hviezdy. Zlatý vrkoč. A ten úsmel kde som ho len videl? No, len sa dívaj. Nie som skúpa. Báni grož za to nevyberám. Mm, ty nie si tu najšia, však. Uhádol. A kde bývaš? <laughs> Keď pôjdeš rovno za nosom, potom zahni doprava. Prídeš na velikánske rúbanisko. Na konci stojí zlomený dup. Rozbehni sa a naraz hlavou do neho. Keď sa ti zaískrivočiak, potom ti poviem. <laughs> Robíš drahoty, krásavica. A nemám? E, povedz. Nie si náhodou... Náhodou nie som. Som... Kto? Vyzeráš taká... Taká... Bledučká. Ako mlanat studničkou. Nedívaj sa tak na mňa, lebo sa budem červenať. Aj tak sa mi veľmi páčiš. Hm. Naozaj nepovieš, ako ťa volajú? A nie je to jedno? Každý človek musí mať meno. To je pravda. Tak ja ťa budem volať... Bleduľka. Bleduľka? Vary sa ti nepáči? Čo by nie. Páči sa mi. A veľmi. Bleduľka, kam bežíš? Prídem. Zajtra, keď sa bude stmievať. Čakaj Čakaj ma. keby som len vedel, kde ju mám čakať. Domáčim na cestičke pod lesom. A mám ja len s tými dievčatami trápenie. Tá, čo sa mi páči, je akási... iná. Tajomná. A Násta? Tá je dobrá, ale... starka. Starka. Tak by som potreboval vašu radu. Čo sedíš taký zadumaný, ako by si práve zo zeme vyrástol, Iliuško? Bledulka, <laughs> prišla si. A ja si tu lámem hlavu, kde som ťa mal čakať. A čože som ťa nepočul vojsť? Niečo ťa trápi, však? Trápi, Bledulka. Hm. Bohatstvo, ktoré si aj vďaka starkej získal. Odkiaľ to vieš... Neveril by si, ako sa taký chýr rýchlo rozniesie. Uh, neviem, čo si s tým bohatstvom počať, bledúľka. Pozri, Iliuško, koľko peria som ti nazbírala. Plúčké rešeto. Vezmi si na pamiatku. Možno, že sa ti raz zíde. A ty máš na miesto peria samé zlato. Nieco s tým preca urob, Iliuško. Mamka, ako mu to mám povedať? A čo mu chceš hovoriť? Vedeš všetko zbytočné. Ale prečo mamka? Viem, že za mnou pozeral. Vtedy si vravela, že ešte nie si výdaj. A teraz, keď ho výdať s stôl... tou, akože sa volá? Nikto nevie jej pravé meno. Vraj ani sa milia. Ale akože nevie, nejako ju volať musí. Bledulka. Bledulka ju volá. Veď aj tak vyzerá, ako keby ani krvi v sebe nemala. Vravia, že to musí byť... Netopoveď, Nášťa. Pán Boh ťa potrestá. Veď má už mamka. Vraj Iliovi aj počarovala. Môže to byť pravda, povedzte. No, no tak... Hádam môže. V ľuďoch sa nikdy nevyznáš. Už jej pánský dom začal stavať. Ako to vieš? A čo som slepá? To len vy nič neviete, z domu nevyťahnete. Ja, no a kdeže ja s týmito boľavými nohami? Mamka, nejde srdce roztrhnúť od žiaľu. Teraz ti je už darmo plakať. Musíš sa s tým uzmieriť. Aká ste vy Vlastnú dceru nepotešíte. Kto komu súdený, ten ho neminie. V živote to už tak býva. No a ako som ja počul, s tou bledúľkou Ilia naozaj spojil svoj osud. Bola mu dobrou ženou a každý v osade si ich vážil. To tajomstvo, kde Ilia k toľkému bohatstvu prišiel, si nenechali pre seba. Povedali ho susedom i pánovi. A potom sa v tých miestach na Zjuzelskej začalo kopať. Našla sa tam zlatonosná žila. Bledulka bola pre Iliu do smrti bledulkou, lebo mu pripomínala sú hmlú nad stubličkou. A povrávalo sa, že ju niekedy bolo výdať ako blúdi poľom. A možno, že to naozaj bola blúdička, ktorá stretla človeka čestného, pracovitého a odvážneho s úprimným srdcom.